знову-таки дуже схоже на намагання деяких сучасних сил влаштовувати в одній школі російські і українські класи. А ще у школи присилалися вчителі-поляки, завернялися в спілкуватися між собою українською мовою, влаштовувалися урочисті відзначення польських державних свят. Ровід ООН зрозумів небезпеку такої ситуації, влаштував шкільну акцію протесту, яка справила тим більше враження, що відбулася в один день у всіх українських землях під владою Польщі. Звичайно, це вимагало великої попередньої організаційної роботи. І слід сказати, що вона була проведена блискуче. Польська поліція до останньої миті ні про що не знала. Акція була така. У школах Понищено державні емблеми, діти з синя жовтими прапорцями марширували вулицями, скандуючи, вимагаємо українських шкіл, геть польських учителів. Одночасно поширювалася велика кількість раніше видрукованих листівок і брошур. За даними архіву Сенека, брошур було витовлено шість тисяч а листівок аж 92 тисяч. Польська газета Ілюстрований кур'єр Цодзени» визнала, що в втюльній акції взяли участь десятки тисяч дітей. Звичайно, діти з захопленням брали участь у цій акції, чого не можна сказати про деяких батьків і українських політиків поміркованого напряму, які вважали боротьбу за незалежну Україну безнадійною і бачили сенс своєї діяльності в захисті національно-культурних прав українців під владою Польщі. Все ж ця акція підтвердила організаційні здібності Степана Бендер, а діти, підростаючи, поповнювали ряди ОУН, а потім і УПА Не маючи змоги детально розповідати про всі події 1933-1934 років, зупинився лише на двох так званих атентатах – вбивстві радянського консула в Львові і вбивстві міністра Перацького, причому цю другу акцію буде винесено в окремий розділ. Вже загально відомо, що в Україні у 1932-1933 роках панував жахливий, Свідомо спланований Сталіним і його оточенням голод. Доходило навіть до непоодиноких випадків канібальства. Від голоду померла велика кількість людей, орієнтована називається цифра 8 мільйонів. Це не заперечують навіть комуністи. Більше того, поет-комуніст Борис Олійник став ініціатором спорудження пам'ятника – жертвам Великого Голодомору. Але в той час радянська влада офіційно категорично заперечувала будь-який голод в Україні і відмовлялася від гуманітарної допомоги світової громадськості. Провід ООН вирішив на знак протесту вбити радянського консула у Львові. Ця акція була дуже старанно і продумана організована. Спочатку дівчата з розвідувального відділу провели обстеження зовнішнього вигляду консульства, а один член ОУН Роман Сеньків пішов на прийом до консула під приводом, що хоче виїхати до Радянського Союзу. Він подав опис внутрішнього приміщення та зовнішності консула, оголошений заклик до добровольців з тих, що зголосилися, вибрали селянського хлопця Миколу Лемека. Володимир Біляєв назвав його Куркульським сином. Але дивний то був батько Куркуль, що рідного сина не хотів чи не міг належним чином одягнути. Лемекові зібрали грошей, щоб він міг належно одягнутися, і дочив консульство. в парку, на Личакові з Олемиком зустрілися Бандера Ішухевич. Шухевич. Він не знав ні їхніх справжніх прізвищ, ні посад, але розумів, що з ним ведуть розмову керівники ОУН. Вони дали йому інструкції, як він повинен діяти. Олемик мав піти на прийом до консула, застрелити його, а потім здатися польській поліції з тим, щоб було влаштовано суд, на якому він оголосить, що вчинив цей акт за завданням ОУН на знак протесту проти масового голодомору на Україні. Звичайно, Лемек міг чекати смертного вироку. Перед ним був приклад Білоса і Данелищина. Але він не відмовився від завдання. Ярослав Галан у написаному в 1942 році Памфлеті «Люди без батьківщини» подається так. Було літо 1933 року. В двері вілли, де містилося львівське радянське консульство, позвонила молода людина. Увійшовши, вона висловила бажання поговорити з консулом. Коли відвідувачові сказали, що консул його прийняти не зможе, він швидким рухом Винів з кишені револьвер німецької марки «Парабелум» і кількома пострілами, вбив першу людину, що потрапила йому на очі. Жертвою вбивці став працівник консульства Майлов. Не зовсім звичайне прізвище призвело до ряду помилок у публікаціях. Так у тижневку Українського фонду культури заповіт у 1990 році Воно подано як Манайлов, а в журналі «Дзвін» у 1992 році – як Михайлов. Далі автор розповідає, як переляканий, жалюгідний вбивця метався по консульству, намагаючись утекти, але не зміг цього зробити через грати на вікнах. Насправді все було трохи не так. Дійсно. Лемека прийняв чоловік, зовнішнього не відповідала отриманому описові, але чи напружені нерви юнака не витримали, чи він вирішив і небезпідставно, що це не обов'язково мусить бути сам консул, досить якогось працівника консульства, бо ж головним у цій операції був подальший судовий процес». Адже він швидко оголосив своєму співрозмовнику, що має його вбити за завданням ОУН, і тут же вистрелив. Дійсно, після того він кинувся тікати, щоб його не застрелили охоронці консульства. Про грати на вікнах він не міг не знати, бо зірки дівочі очі їх, напевно, помітили. Тому лемник замкнувся в одній з кімнат консульства – який нам револьвер лише після того, як прибула польська поліція. На суді з'ясувалося, що Лемек вбив не простого працівника консульства, як про це писав Ярослав Галан, а спеціального представника Москви, який із інспекційною метою об'їжджав радянське посольство в Європі. Все той же Володимир Біляєв у памфлеті «Останнє сальто сірого» Прохопився, що Андрій Майлов був другом родини Дзержинських. Отже, можна собі уявити, яка була його справжня місія. Далі все пішло за передбаченим планом. Лемека судили. На суді він тримався гідно, сказав усе, що слід було сказати. Присутні на суді журналісти рознесли його слова по всьому світу. Лемека загрожувала кара смерті. Але він за тодішніми мірками був неповнолітній. Повноліття наступало з 21-го року, тому його засудили на довічне ув'язнення. Багатолітні члени ООН, в'язень польських, німецьких і радянських тюрем, двічі засуджений до смерті Петро Дужий, деякий час перебував разом з Миколою Лемеком у тюрмі пізніше згадував, що Лемек був дуже життєрадісною людиною. На питання «Коли, Микола, ідеш на волю?» відповідав з усмішкою «З неділі, щоправда, ще невідомо з якої неділі, але це таки буде з неділі». І дійсно він вийшов на волю в неділю лише в 1939 році коли Польща зазнала поразки у війні з гітлерівською Німеччиною. Подальша доля цього хлопця така. З початком війни в 1941-му він вирушив у складі похідної групи ОУН на Велику Україну і був розстріляний у Миргороді Полтавської області німцями. Тут, доречно, намести такий документ – Перекладі з німецької мови. Наказ СД про страту членів ООН Бандери. Місце постою 25 листопада 1941 року. команда c 5 поліції безпеки і СД ПН щоденнику команди 124 до зовнішніх постів Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, Рівне, Житомир, Вінниця, справа ОУН, Рух Бандери. Незаперечно встановлено, що Рух Бандери готує повстання у Райскомісаріаті Україна, мета якого створення Незалежної України. Всі активісти руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно знищені як грабіжники. Протоколи допитів мають бути переслані Einsatzкоманді C5. Цей лист має бути знищений командою фюрером негайно після прочитання. Підпис – нечіткий СС Оберштурмбандфюрер. Документ був використаний на Нюрнберзькому процесі. Ненавистю і безоглядною боротьбою сприйматимеш ворогів твоєї нації. Варшавські і львівські процеси. Якщо вірити історикам, 14 червня 1934 року у двох різних містах відбулися дві начебто зовсім не пов'язані між собою події, не точки від яких проте перевели до одного клубка. Доводиться підкреслювати, якщо вірити історикам, оскільки трапляється, що навіть один історик у різних своїх книгах про одну і ту же подію пише по-різному. Наприклад, Петро Мірчук подає, що Степана Бандеру з Богданом Підгайним арештували 14 червня 1934 року, але в одного разу твердить, що це відбулося в академічному домі у Львові, не вказуючи причин арешту. А він же в своїй книзі пише –